А чи готова Даза Снігурець? Та за Снігурець немає. Вона померла, подумки заперечила Даза Рубцова. Але хіба помирають живі, заперечив її той хтось інший. Я не знаю, мало не простогнала Даза. Те, що трапилось далі, та пам'ятала, наче страшний сон марево. Вона хотіла б його забути, викинути геть, та все ж він пам'ятався і не забувався руками. Не міг забутись, іноді Дазі та з драпермі що він просить для чогось лишитись в її пам'яті, ніби йому ніде інше не буде прихистку, а він конче мусить жити. Тому снім Марві вона заходить до їхньої зали спальні. На зустріч іде Соні Кудрявченко. Вона питає, що трапилось. Даза відказує, що нічого. «Я ворог народу, – каже Даза, – і ти ворог народу, і всі ми вороги народу. Соні Санторина торкається її лоба. «Ти вся гориш, – каже вона. – І ти гориш, і всі ми горимо, відповідає Даза». Вона знає, що робити, і вона це робить. Вона йде до тебе, ні, до виховательки Тетяни Борисіни, щоб донести на саму себе. Густішає туман перед очима, так крізь нього даза бачить, як до навчального корпусу прямує Лерка. Да закидається бігти, вона повинна випередити ненависну лярку Лерву. І випереджає, вбігає до корпусу, ось і двері маленького кабінету. Да застукає, їй не відповідають. Ось ось прибіжить Лєрка, котра, напевно, має чарівний ключик, що відчиняє ці двері. Даза починає з цієї сили гатити по дверях кулачками. Бах-бах-бах. І стається диво. Двері нарешті розчиняються перед очима і Даза постає тебе, чомусь розпатлана, вся найоршена, наче їй хтось щойно колошматив волосся, з незастемнутою на верхній гудзики блузкою і навіть спущеною панчохою. Пізніше, пригадуючи цю сцену, Даза не роздумала, що ж відбувалось у цій кімнаті до її приходу. Якщо там хтось був сторонній, то чому тебе відчинила двері, адже могла прокинутися, що її немає? А якщо хтось був ще, то куди він подівся у цій крихітній кімнаті, де окрім стола стояла ще тільки етажерка, вішали кетри в стільці, а невеличке вікно було ще з осені, обклеєне папером, отже виструвнути через нього таємничий хтось не міг. Якось Даса подумала, що той, хто був, міг підстрибнути і приклеїтись до стелі. Вона усміхнулася з цієї хімерної думки, «А тоді тебе закричала несамовито!» Перелякано, наче її щойно розбудили. Що? Що сталося? З ким? «Я не гідниця, Тетяна Борисівна!» – закричала Даза. «Я читала листа». «Якого ще листа?» – Тетяна Борисівна витріщила очі. «Якого листа?» – «Від мами, якого я порвала». «Як ти могла його читати, якщо порвала?» «Я викрала його ось з цього кошика». «Ти викрала, ти справді не гідниця, але ти, ти вирішила признатись». «Так, пока, покарайте мене». Та да, казала тихо, прохально, але наполегливо, бо, мов би, влізаючи в шкуру цих слів, мов би, вони вже карають, б'ють її, шмагають, як шмагала Тетяна Борисівна. Далі вже кричала. «Покарайте мене!» Це має відбутись до того, як біжить огидна лєрка, дівчинка, якій вона повірила. «Чо вона не вбігає?» «Де той лист?» – почула голос виховательки. «Там, за, за корпусом». за да, показує кудись рукою. «За корпусом? Яким корпусом? Що з тобою?» Ти вся... Тебе торкається до лоба Дази. Ти вся гориш. Покарайте мене, кричить Даза. І падає на підлогу. Розділ двадцятий. Різкий дзвінок, довгий, наполегливий. Проводить її дотями. Раз за разом. Дзвінок за дверима кричить, розриває слух. Потім удар у двері голос. Але чому стіни не білі, думає Даза. Чому я не в палаті? Де я? І наступною миті розуміє. Вона в квартирі дочки. А за дверима... За дверима, напевне, Олеся зі школи прийшла, але що трапилось, згадуючи, давні вона знепритомніла. Я зараз, зараз. Бабуся Даза запідволиця з підлоги, поволі тупся до дверей, відчиняє двері бачить перелякане обличчя Олесі. Що з тобою? Щось сталося? Тобі погано? Чи з мамою? випалює скарапуджена Олеся? З мамою ні, ні, що ти? я просто, я просто міцно заснула. Справді, ой, бабуню, а я так злякалась. Ключ у дверях дзвоню, дзвоню. Олеся припала до бабусі та прошептала, «Ніжна моя! якусь так мимоволі вирвалось!» «Що ти, бабусю, не лоскочися так!» Олеся засміялась, але зеркнула тривожно. «З тобою справді все окейчик?» «Зі мною все зайчик», – посміхнулася собі Даздра Перма. «Ну, бабуню, ти мене більше так не лякай!» «Не буду!» «Не буду!» – пообіцяла Даза. «Але кого вона більше налякала? Олесю чи себе?» Налякана, коли провалилася в сон, чи непритомність, знепритомнівши навесні 41-го року, а прокинувшись через 57 років, тобто переживши знову ту давню непритомність, наче наяву, як теперішню, але яка сталася тоді, за два місяці до війни, війни, яка знову різко повернула і перевернула її долю. Коли ж та прокинулася в лікарні, в лікарні зрозуміло не одразу, побачила поруч себе Соню Кудрявченко. Сонтаринку. Ринку. «Сон Тариночко!» Вона сиділа біля ліжка, дивилась на Дазу. Гладила її очима. «Ти? Ти?» Соня нагнулася і поцілувала Дазу в щоку. «Де я?» – прошептала Даза. «У лікарні. Усе добре. Усе буде добре». Пізніше Даза дізнається. Соня прибігла до лікарні, куди з інтернату привезли її Дазу тоді ж у вечорі. Вона сказала, що можуть її убити, але не піде з лікарні, доки Даза не опритомніє, доки вона не почує Дазен голос. Її можуть убити, робити що завгодно, але вона не піде з лікарні, доки не переконається, що Даза житиме. Вона кричала, дряпнула і лікаря медсестру, кусила санітара, котрий спробував її вивезти. Зрештою, їй дали спокій. Медсестра навіть дозволила прилягти на кушетці сестринській. Даза опритомніла під ранок. У неї виявилася. Визначили вже день звичайна вітрянка, але стрес привів до непритомності, як сказав лікар, той лікар, який дозволив Соні лишитися в лікарні. Соня за ніч чотиричі прокидалася і йшла до палати, де лежала таса. Вона все ще спала. Соня серед ночі скидалась на сновиду і маленького привида у тьмяно освітленому коридорі дитячої лікарні. Чергова медсестра дивилась на неї жалісливо й захоплено. «Дівчинко!» – покликала вона, коли Соня піднялася з кушетки в сестринські. Соня спинилася і подивилась на медсестру поглядом старої, стомленої жінки. Медсестра полізла в шухляду, стола і щось зістала. Просагала Соні. «Не бій, – сказала вона. – Ти будеш тут до ранку, а може й довше. Візьми».